Amma ba'ad Sebagaimana telah diberitahukan Dan telah diketahui bersama Pada kajian yang lalu Bahwa Kajian berikutnya Maksudnya adalah malam ini telah disepakati Untuk Melakukan murajaah Pengulangan kembali Secara singkat Apa yang sudah kita bahas Bab ke-27 Dari kitab Riyadhus Salihin Bukankah kita telah selesai Tuntas Bab tersebut Bab ke-27 Dalil yang dibawakan oleh Muallif Siapa beliau Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi Rahimahullah Yang selalu Di dalam Penyusunan kitabnya Dibawakan dengan dalil-dalilnya, didahului dari dalil al-Quran, kemudian setelahnya adalah al-Ahadith, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bab ini beliau bawakan empat ayat al-Quran dan 18 hadith. Dengan waktu yang terbatas antara Maghrib dan Isya Nampaknya tidak bisa kita selesaikan keseluruhannya dalam satu pertemuan Mungkin bisa dua atau tiga kali Jika dua kali berarti kita bahas ayat dan kemudian sembilan hadith Sehingga pada pertemuan berikutnya hadith ke-10 sampai hadith ke-18 Jika tidak memungkinkan itu dua kali maka tiga kali Maka hadithnya kita ambil enam hadith Berikutnya enam hadith berikutnya Berikutnya lagi enam hadith yang berikutnya Maka maksud dari muraja'ah Untuk kita Mengingatkan kembali Bukan berarti apa yang sudah kita bahas Berarti kita sudah hafal Sudah tahu, sudah faham Apalagi yang Ta'limnya Terkadang muncul, terkadang tidak 6 nah, Yang selalu hadir saja Belum tentu kemudian ingat semuanya Apalagi setiap pertemuan Terkadang satu hadit tidak selesai Maka 18 hadit itu Sudah berapa kali pertemuan Sehingga sebelum kita melangkah pada bab berikutnya Tidak ada salahnya Dan tentunya baik buat kita untuk melakukan muraja'ah Karena ilmu itu bisa hilang atau luntur Tanpa dilakukan dengan mengulang demi mengulang ilmu yang sudah kita ketahui oleh karenanya apa yang saya ingat bahwa pada kajian yang lalu telah ditugaskan telah dijadikan PR untuk antum buka kembali kitab tersebut terkait dengan bab itu antum baca masing-masing di rumah kemudian diupayakan untuk bisa menghafal 1 2 3 hadis 6 Maka demikianlah belajar Demikianlah kita belajar Talabul ilmi 6. Duduk bersimpuh untuk mempelajari ayat-ayat Allah Hadid-hadid Nabi SAW Kalau ditanya Siapa yang sudah lakukan merajaah Mungkin bisa menunjukkan angkat tangannya Enam Bukan bermaksud untuk riak Tapi untuk membuktikan dulu Apakah memang betul-betul dilaksanakan amanah tersebut Atau berlalu begitu saja Enam Santah yang lain Enam Masya Allah Ada lagi yang lain baru dua Tiga Empat Lima Enam Hanya enam dari sekian jumlah yang hadir Enam Tujuh ya Enam saat dibuka bab ke-27 Empat ayat yang pertama dalam surah al-hajj ayat yang ke-30 penulis bawakan potongan ayatnya 6 wa may yu'azzim hurmatillah fa 'inda rabbih dan siapa yang mengagungkan kehormatillah kehormatan kehormatan Allah yakni mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah bahwa khairullahu lahu 'inda rabbih maka sesungguhnya maka dia lebih baik baginya di sisi robnya di sisi Allah Apa maksud muallif atau penulis bawakan dalil itu? Ada yang bisa menyebutkan jawapannya enam mengagungkan kehormatan enam muallif ingin menerangkan kata khurmat khurmat karena kalau kita perhatikan dan coba untuk perhatikan pada judul aslinya bab ta'dzim hurmatil muslimin bab tentang mengagungkan menjunjung tinggi hurmat hurmatil muslimin naam kehormatan kaum muslimin karena padanya judul tadi di atas maka salah satu ayat menyebutkan hurmatillah Siapa yang mengagungkan terkait dengan kehormatan Apa-apa yang terhormat di sisi Allah Fahuwa khairullahu inda rabbih Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah Telah diterangkan tentang masalah Hurumat, kehormatan Hurumatillah, kehormatan Apa-apa yang terhormat di sisi Allah Baik terkait dengan tempat, baik terkait dengan waktu dan berkaitan dengan orang. Berkaitan dengan tempat adalah yang dimuliakan Allah adalah haramain, dua tanah haram Makkah dan Madinah. Padanya juga Masjidil Haram dan Masjid Al Nabawi. Dan berkaitan pula masjid-masjid secara keumuman di muka bumi ini adalah. Apa-apa yang terhormat di sisi Allah Masjid adalah tempat yang terhormat Berkaitan dengan waktu adalah bulan-bulan yang dimuliakan Bukankah di sana padanya bulan-bulan yang mulia Ashuril Hurum Dhul Qa'dah Dhul Hijjah Muharram Rajab Ya Berkaitan dengan orang adalah Salah satu diantaranya adalah menghormati kaum muslimin Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia Mulia dengan sebab mereka mau tunduk kepada agama Allah sebagai muslimin Oleh karenanya mereka layak untuk dimuliakan. Ayat yang kedua yang dibawakan mu'alif masih dalam surat yang sama Al-Hajj Dua ayat berikutnya yakni ke-32 Al-Hajj Wa man yu'azzim syai'arallah fa innaha min taqwal qulub Siapa yang mengagungkan bai yu'azzim yang mengagungkan syai'arallah syiar-syarnya Allah fa innaha min taqwal qulub maka itu sesungguhnya muncul atau timbul dari ketakwaan hatinya Apa saja syiar-syiar itu Enam. Syiar adalah ibadah yang sifatnya fisik Baik itu ibadah yang sifatnya besar Maupun ibadah yang sifatnya kecil Demikian yang diterangkan al-asyaih al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah Pada syarahnya seperti apa tawaf, sa'i, antara safa dan marwah, kemudian juga adhan, kemudian ikamah, dan syi'ar-syi'ar islam lainnya. Salat id, salat Jum'ah, dan berbagai syi'ar-syi'ar Allah berkurban. man yu'addim syi'air Allah, siapa yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah berkurban. Berkorban pun di sana padanya tingkatan. Siapa yang berkorban yang paling besar, yang paling mahal, yang paling baik, unta. Kemudian urutan berikutnya, sapi. Kemudian kambing. Maka itu semua uh, terkait dengan ketakuan hatinya. Wa mayyuhadim syaa'irullah fa inna hamintakwal qulub. Di situ muallif ingin jelaskan terkait dengan sifat mengagungkan di situ mengagungkan syiar-syiar Allah walaupun judul di atas terkait dengan mengagungkan kehormatan kaum muslimin nah karena sifat mengagungkan syiar tadi juga dampaknya pada kaum muslimin yang melaksanakan juga adalah kaum muslimin dalil yang ketiga Surat al-hijr Ayat ke delapan puluh delapan Wakhfid Janahaka Perintah Untuk bersikap Lemah Lembut bersikap kasih sayang Dengan ungkapan Wakhfid rendahkanlah Kata Allah Janahaka Sayapmu Demikian letter lagnya Wakhfid rendahkan Janahaka Sayapmu Lilmu'minin kepada orang-orang yang beriman Nam Sifatnya orang-orang yang beriman Asyidja'ul alal kufar Ruhamah bainahum Sikap yang Keras Tegas kepada Al-Kufar Sementara bersikap ruhamah Rahmah kepada sesama kaum mukminin. Apa kaitannya dengan bab apa kaitannya dengan bab apa ada hubungannya atau tidak? Jawabannya tentu ya. Sudah barang tentu ya. Kalau tidak ada kaitannya untuk apa muallif sebutkan dalil tadi Al-Qur'an dengan bab babnya sedang membahas mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Maka karena Muslim itu nilainya tinggi mulia, sehingga diperintahkan untuk merendahkan sayap, artinya bersikap kasih sayang kepada mereka. Nah, maka diharapkan apa yang kita bahas itu faham. Kenapa kok dibawa ke dalam ayat ini? Apa hubungannya, korelasinya, keterkaitannya dengan bab? Mesti ada, ya. Kalau tidak Maka tanda tanya Sehingga ulama itu menulis Itu tentu Adam Hubungannya atau ada sebabnya 6 Ayat yang keempat Al-Ma'idah Manqatala <tum> <tum> nafsan <tum> bighairi nafsin Au fasadin fil ardi Fakaannama Qatalan nasa jami'a Waman ahyaha Faka annama ahya an-nasa jami'a Siapa yang qatala nafsan membunuh jiwa dengan ghairi membunuh jiwa yang lain melakukan pembunuhan saudaranya atau fasadin fil ardi atau melakukan pengerusakan di muka bumi ini Faka annama qatala an-nasa jami'a Maka seakan-akan atau ibaratnya perbuatan tersebut di sisi Allah adalah qatalan nas jami'a membunuh manusia seluruhnya. Bunuh satu jiwa muslim tanpa ada alasan maka nilainya atau seakan-akan di sisi Allah qatalan nas jami'a. Kok sampai seperti itu pertanyaannya? Ya kaitannya Bab tadi ta'zim hurumatil muslimin Bagaimana tingginya Mulianya kehormatan seorang muslim Dihargai Darahnya Hartanya Kehormatannya Sampai-sampai Allah ibaratkan seperti itu Waman ahyaha Siapa yang berusaha untuk Ahyaha menghidupkannya Menjaga dan jangan sampai tertumpah darah tanpa alasan yang hak 6 nah. Berbeda dengan kondisi di zaman kita 6 nah. Yang begitu gampangnya menumpahkan darah kaum muslimin 6 nah. Tidak tahu harga diri dari seorang muslim 6. Nah. Karena sebab suatu kemarahan atau suatu emosi Kemudian menikam saudaranya dan berbagai bentuk-bentuk kasus yang realita di sekitar kita maka siapa yang berusaha untuk menghidupkan saudaranya bagaikan nama Akhyana serjami'a ah. maka seakan-akan dia menghidupkan manusia seluruhnya ada kaitannya dengan bab ada apa tidak Jawab ada nah, Mungkin bisa menyebutkan Nampaknya tidak perlu Diterangkan lagi Karena sangat jelas Kaitannya dengan bab nah, Maka terjawab dengan sendirinya Karena memang harga diri Seorang muslim itu Mulia Nah itu secara singkat Waktunya terbatas Kita langsung memasuki hadit-haditnya Saya baca Untuk mentirukan Al-Nabi Musa radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Mu'min bil mumin, -mu'min Kal-Bunyan Yasudu bagdhu bagda, washabke, biina acaabighi. Mufthaqun alihi. Sahabah Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taala anhu sabdkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah sabda kan bahawa seorang mukmin terhadap seorang mukmin yang lainnya Diibaratkan oleh Rasul Galbunyan Seperti layaknya bangunan Ya syuddu Saling menguatkan sebagian Sebagiannya Ba'dah kepada sebagian yang lain Batu-bata Dikuatkan oleh semen Pasir Kapur Pondasi Kemudian terbangun Tembok, atap tidak mungkin kemudian atap berdiri sendiri tanpa tembok, terapung begitu. Nah, tembok tidak akan kuat tanpa fondasi dan seterusnya. Maka demikian indahnya perumpamaan tadi, demikianlah hubungan seorang mu'min kepada mu'min yang lainnya, saling menguatkan. Sampai-sampai beliau misalkan supaya menguatkan pemahaman para sahabat. Dan tentunya bagi umatnya beli, Beliau sebutkan syabbakah Beliau kumpulkan Baina asabihi. Nah Beliau uh, Peragakan dengan menyusupkan jari jemarinya asabihi. Nah Begini loh Kuatnya itu seperti ini nah, Jadi langsung dilihat Nyata bagaimana Pengibaratan Rasul SAW yang ditanya Apakah kait, ada kaitannya dengan bab enam perlu diterangkan lagi apa tidak? Anak angkapan tempaham Insyaallah ini lafadnya jelas sehingga tidak perlu meraba-raba lagi apa korelasinya dengan bab di atas? Mengapa muallif sebutkan hadis itu? Pada bab ini hadit yang kedua wa anhu maksudnya darinya dari sahabat yang sama an Nabi Musa, an Musa. radhiyallahu anhu, Radiyallahu anhu. Kala. kala diangkat suaranya jangan lembek lembek kala Rasulullah kala. Sallallahu, alaihi sallallahu alaihi wasallam man mera في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبط على نصالها بكفه أن يصيب أحدا minal muslimin min muslimin minha bi syai' minha dari sahabat yang sama Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu kata beliau telah sabdakah sallallahu alaihi wasallam sabdakan man marra siapa yang melintasi melewati pada sesuatu Jalan atau lorong Min masajidina Dari masjid-masjid kami Kata Nabi Aw aswakina Atau suq jamaknya aswak Yang pasar-pasar kami Nam Yang di situ tempat Bertemunya kaum muslimin Di masjid tempat Bertemunya kaum muslimin Untuk beribadah Wa ma'ahu nablon Sedangkan dia sedang memegang nablon. nablon Nablon itu adalah Anak panah atau busur panah yang ujungnya Terbuat dari besi Lancip Hati-hati kata Nabi Kalau sedang berjalan Di tempat baik masjid maupun pasar atau di tempat lainnya Sedang bawa benda tajam Contohnya di situ adalah Nablun dan bisa juga yang lainnya yang membahayakan kepada kaum Muslimin. Valiumsik awliyakbid maka hendaklah dia pegang ujungnya anak panah, lembing, pisau pegang ujungnya supaya yang ngadap ke lawan arah itu apanya yang tumpul sehingga kalau-kalau mengenai tidak menyebabkan kemudaratan atau menyebabkan terluka atau sampai pada ujung-ujungnya keluar darah dan harga darah kaum muslimin itu sangatlah berharga. An yusibahu an yusiba ahadan mengkhawatirkan untuk mengenai seseorang minal muslimin minha <-tun> bisyai dari kaum muslimin dengan sebab itu. Apa ada korelasinya dengan bab namanya antum bisa nalar sendiri. Kalau memang bisa faham maka langsung kita lanjut pada hadis berikutnya. Wa an-Nu'man ibn Bashir. Wa an-Nu'man ibn Bashir. Bashir. Bashir. Bashir. Radhiyallahu anhumah. Semoga Allah ridai keduanya baik An-Nu'man maupun Bashir sebagai ayahnya keduanya adalah sahabat radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah Allah. sallallahu alaihi wasallam matsalul mu'minina wa tadawu wa tarahumihim وَتَآتُ فِيهِمْ وَتَآتُ فِيهِمْ وَتَآتُ فِيهِمْ وَتَآتُ فيهم, فيهم, فِيهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ mis sahari mis sahari wal humma, -humma. muttafaq dari sahabat an nu'man ibni bashir radhiyallahu anhuma menyatakan telah rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan matalul termisalan orang-orang yang beriman itu Fitawadihim Terkait dengan kasih sayang mereka, watarohumihim dan juga kasih sayang rahmat mereka sesama mereka, wataatufihim juga kasih sayang. Arti yang kata dalam bentuk yang berbeda. dengan arti yang saling mendekati. Permisalan mereka terkait dengan kasih sayang sesama mereka, matalul jasad kata Nabi. Seperti halnya tubuh, jasad itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Bahasa lain bahasa Indonesia artinya tubuh. Seperti halnya jasad, idhstaka minhu odun yang mana dalam jasad itu kalau ada odun anggota jasad tadi istaka mengeluh, ya tada alahu maka akan me manggil atau ikut serta sairul jasad anggota tubuh lainnya bis sahari dengan as-sahar sahar itu adalah berjaga malam tidak bisa tidur alhummah demam contoh sakit gigi kecil lubangnya bangnya di sini yang bingung siapa? Tangannya begini. Kepalanya begini. Nah. Semua ikut. Bingung. Hanya urusan masalah gigi. Lubang kecil dalam. Tidur tidak nyaman. Ya. Mungkin berimbas kepada demam dan sebagainya. Nah. Ini. Yang beliau permisalkan bagaimana kehidupan kaum mukminin. Setelah tadinya beliau Umpamakan seperti bunyan Maka pada hari ini Diperumpamakan seperti jasad Kalau ditanya apa kaitannya ada korelasinya dengan bab di atas Terjawab insyaAllah Hadith keempat An Nabi Hurairata radhiyallahu anhu Qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرى ابن حابس فقال الأقرى إن لي عشرة من الولد فَمَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمُ فَقَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ متفق عليه Sahabat Abu Hurairah Mariwayatkan radhiyallahu ta'ala anhu Qabbalan Nabiyu Nabi SAW pernah mencium cucunya Yang bernama Al-Hasan bin Ali Radiallahu anhumah Semoga Allah ridaik keduanya Baik putra dari Ali bin Abi Talib Maupun Alinya sendiri tentunya radhiyallahu anhuma cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan beliau cium wa indahu Al-Aqra ibn Habis yang di saat beliau sedang mencium Al-Hasan ada Al-Aqra bin Habis nam Al-Aqra kemudian Terkomentar, Innali asyaratan min walad, aku ini ya Rasulullah punya anak sepuluh. Maqabal tu min ahad, aku belum pernah cium satu pun dari mereka. Namp, ini kaitannya bukan anak tetapi cucu. Namp, Rasul cium cucunya. Dan memang biasanya kalau sudah punya cucu. Lebih cinta, lebih dekat kepada cucunya Dibanding kepada anaknya Ya, biasanya seperti itu nah, Al-Muhim kemudian Al-Aqraq menyatakan Saya punya anak sepuluh, saya selama ini Belum pernah sedikit pun Mencium salah seorang Dari mereka Menunjukkan kekakuan hatinya Nah Fanadzara ilahi rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka rasul lihat, beliau pandang Al-Aqraq Lalu kala maka kata Nabi, "Malam yarham siapa yang tidak bisa mengasihi seseorang saudaranya muslimin, la yurham, maka dia tidak di, bisa dikasihani. Maka dia tidak disayangi." Nah. Maka salah satu untuk meluluhkan hati yang kaku adalah berusaha mengusap kepala anak yatim termasuk juga di sini mencium cucu, mencium anak. Naam. Sepintas suatu hal yang biasa tapi berpengaruh kepada kejiwaan. Naam. Kalau ditanya apa ada hubungannya dengan bab nah, bisa dihubungkan atau dikaitkan naam bahwa perlunya untuk Menjaga kasih sayang kepada kaum Muslimin, apalagi yang terkait hubungannya di sini dengan darahnya. Nah. <tuh> Itulah hadit keempat. Berikutnya hadit kelima. An Aisyah <tuh> radhiyallahu anha. قالت Qatimanan sun. Qatimanan al-A'rab. Ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Faqalu. Kok kurang bareng ini. Ataqabbiluna. سبيانكم. سبيانكم أتقبلون سبيانكم, سبيانكم. فقال, نعم. فقال نعم قالوا لكن. لكن والله ما نقبل, ما نقبل. فقال, رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم. أو أملكوا إن كان الله إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة نزع من قلوبكم الرحمة متفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس ada sekelompok orang kelompok manusia min al-a'rab dari kalangan Arab Badui qadima 'ala Rasulullah datang menemui Rasul sallallahu alaihi so, wasallam. Faqala maka orang Badui Arab tadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atuqabbiluna sibyanakum?" Apakah kalian, apakah engkau terbiasa untuk mencium anak-anak kalian? Bukala, maka kata Nabi, na'am tentu. Itu menjadi kebiasaan kami. Dan itu tuntunan yang baik. Tentu kami lakukan itu, kata beliau. Lalu kata Badwi... Dengan polosnya dan jujurnya Lakinna wallahi ma Akan tetapi kami demi Allah Wallahi ma Belum pernah mencium Anak-anak kami Orang Arab Badui adalah Orang yang biasa Kaku hatinya Dikatakan Badui Karena mereka itu tinggal di Sekitar gunung Ya, jauh dari perkotaan, yang tinggal di suatu daerah lingkungan semacam tadi me, uh, membuat karakter atau watak yang biasanya adalah kaku. Nah, sehingga dalam satu kisah ada Arab Badui ketika ketemu Rasulullah SAW, yang, yang mereka lakukan apa? Ipegang jenggotnya Rasulullah SAW. Ya, sohabat aja mau nyentuh aja takut. Ini dipegang cengkutnya oleh badui. Menunjukkan polosnya. Tapi buat mereka menunjukkan keakrapannya. Tujuannya kadang ringan mau tanya kepada Rasul. Tapi sambil dipegang gini. Nah. Dan kebiasaan dari Arab adalah memegang kepala. Ya, sebagai bentuk. Perhatian kasih sayang Tapi di orang timur mungkin sebaliknya Dipegang kepala Dipikir ada apa kamu ya ya, Tidak punya ada apa-apa nah, Tapi sebaliknya ketika Afwan Dipegang duburnya nah Bagi orang Arab adalah aib Sebaliknya mungkin bagi orang Sebagian timur mungkin Satu hal yang biasa Ya ini kebiasaan berbeda Satu dengan yang lainnya Kembali kepada masalah Badui tadi, tiang aku dengan apa adanya, mano kebil kami belum pernah lakukan itu. Apakah Rasulullah SAW, awa amliku inkan Allah nazam min qulubikun rohma. Apakah mau jika Allah Jalaluh Alah cabut sikap rahma, sikap kasih sayang pada hati-hati kalian, maka mumpung sebelum dicabutnya sifat rahmat tadi lakukan. Perbuatan untuk mencium anak-anak kalian sebagai bentuk kasih sayang. Nah, tentunya bukan maksud dengan syahwat. Tapi dengan kasih sayang. Nah, apa kaitannya dengan bab? Bisa terjawab insyaAllah. Nah, masih ada? Kita cukupkan. Kita tambahkan satu lagi. Nah, ini masih dua tujuh ini. Wa'an Jarir Ibni Abdillah Wa'an Jarir Ibni Abdullah, Radiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mal la yarhamin nas Ya Rahamin Nas Ya Rahamin Nas Ya Rahamin Nas Ya nas. Nah ini kalau tidak bawa kitabnya ini. Ya. Jadi cuma apa Nunggu apa yang disabat Tapi kalau bawa kitabnya bisa dibantu Mal la ya Rahamin Nas Mal la ya Nas Masih juga salah La ya Rahamullah la yarhamullah la yarhamullah muttafaqun dari sahabat jarir ibn abdullah radhiyallahu taala anhu qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan man la yarhaminnas siapa yang tidak bisa mengasihi orang la yarhamullah niscaya Allah tidak kasihi dia Ustadzakun Alaihi. Namp, sangat jelas keterkaitannya dan telah terulang walaupun dengan sedikit rafad yang berbeda dengan dua hadit sebelumnya, hadit kelima maupun hadit keempat. Kita lanjutkan lagi hadit ketujuh. An Nabiul Qurayyata, <sebut> radhiyallahu anhu, <á> Anna <take> Rasulullah. <milhões> صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال. قال إذا, صلى إذا صلى. أحدكم للناس. أحدكم للناس. فهل يخفف, فهل, يخفف فهل يخفف؟ فإن فيهم, فإن فيهم الضعيفة, الضعيفة والسقيمة, والسقيمة والكبيرة. فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَإِذَا صَلَّى أحدكم لِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ مَا شَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَذَلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Sebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, idal sallah ahadukum. Kalau salah seorang kalian solat linaas berjamaah dengan manusia, kalian imami, fal yuhabfif, maka hendaklah ringankan. Baina fihim karena pada jamaah pada makmum itu adzabif ada yang lemah. As ada yang sakit, Al Kabir ada yang sudah lanjut usia, tenaganya tidak seperti yang muda masih kuat, tegap-tegap. 6. -tegap. Kalau sudah lanjut usia atau umur 40 ke atas, biasanya penyakit keluar semua. 6. Maka dalam riwayat lain disebutkan Dal Hajah atau ada yang punya keperluan punya hajat. 6. Nah. Sebentar lagi ada keperluan ini, keperluan itu 6. Nah. Kemudian salat di belakang yang imam mungkin agak sedikit lama, panjang. 6. Nah. Maka kata Nabi Dinasehatkan fal yukhaffif, ringankan. Karena kamu bukan salat sendirian. Wa idza sallahatu kum li tapi kalau kamu salat sendirian Mal you tauil masha'allah silahkan mau panjang seberapa lakukan. Nah, di sini bentuk perhatian kepada kaum muslimin maka sangat erat tentunya kaitannya dengan bab sehingga tidak perlu diterangkan lebih lanjut tinggal satu ya sudah cukup tujuh hadis yang sudah bisa kita lakukan untuk murajaah pada kajian di malam hari ini semoga bermanfaat bagi antum dan terutama pribadi diri saya pribadi tetap antum murajaah lagi di rumah dibuka-buka lagi sambil kalau tidak berat dihafalkan kalau tidak semua mana yang suka mana yang pendek, mana yang antum kira-kira gampang untuk hafalkan, coba untuk memancing kalian untuk suka hafalan. Nah, jangan tunggu sekian hadit, tapi satu demi satu, pilih yang pendek mana yang suka diupayakan untuk mengasah mengasah otak kita dan mengasah pula ingatan kita. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته